Я скарав червоні цифри 11 і 06. Вони розділені такими ж, і ядучи червоними крапками, блимали прямо навпроти моїх очей. 1106 це все, що я знав про теперішній свій стан. Я не усвідомлював, яке сьогодні число і який день тижня. Я взагалі уявлення не мав, де знаходжусь. Насамперед спробував пригадати хоча б якісь учорашні події, однак потерпів повне фіаско. Думки розбігались, розпливалися, розліталися в різнобіч, мав зграя наляканих доровим котом гробців. У середині Макітри гуло гірше, ніж у турбінному залі атомної станції. 11.08, 11.09 годинник перемкнувся і на кілька секунд показав дату 16.05, цебто 16 травня. Першою, усвідомленою розумною думкою, яка змогла загуснути в мене в голові, стала думка про те, що цей бісовий годинник, який так нестерпно змигує, ядучи червоними цифрами, прямо перед очима я вже десь бачив. Я покрутив цю думку з усіх боків, обсмактав її, наче голодний пес кісточку однак більше не здовжував витиснути з неї ніякої вартісної інформації. Відтак почав знову розмірковувати над тим, що ж у дідька трапилося учора. З ненацьками і безуспішні розумові потуги перервав підозрілий шум, що линув із сусідньої кімнати. Спочатку хтось тихо, але важко застагнав, після чого прозвучало ледь чутне поскрипування ліжка. Кілька секунд нічого не відбувалося, однак згодом з кімнати донеслося невпевнене човкання, яке закінчилося розкотистим гуркотом падаючого тіла і новим, цього разу значно гучнішим, Охканням, незабаром, хитаючись і прогинаючись в різнобіч, Наче молоденька берізка під час бурі, З кімнати виплив тьомик. Під лівим оком напарника я запримітив велетенський, Схожий на фарфорове чайне блюдечко синець, Насиченого бордово-синього кольору. Я напружився і махнув товаришеві за долонею, долоною, мовляв, привіт, чувак, і лише тут запримітив, що на моєму лівому зап'ястку висить заклацнутий сталевий наручник, на другому кільці якого тіліпається вирване, невідоме звідки, автомобільне кермо. Точніше – не невідомо звідки, а з Фольцвагена. Це я зразу зрозумів по характерному значку Війб'ю, що тьмаво блищав у центрі потертої баранки. Я почухав голову і знову повернувся до тьомика, спробувавши покликати його на ім'я. Однак очі мого друзяки були вибалушені. Мов у жаби. І стриміли нерухомо, як у ляльки, спрямовані кудись у неозорі простори Всесвіту. Я зрозумів, що він не бачить мене. Артема немилосердно хилитало, через що довгий час він не міг вибратися з кімнати, то повністю зникаючи за дверима, то вивалюючись у коридор, наначе вітрильник, якого шквальний зустрічний вітер не випускає з бухти. Зрештою, бідолаха таки прорвався крізь дверний проріз і, сильно кренічись на правий борт, пішов перед крутим бейдевіндом, тримаючи курс на ванну кімнату. Перемітка. Бейдевінд Курс вітрильного судна відносно вітру, коли кут між напрямком вітру і діаметральною площиною корабля складає менше 80 градусів, менше 8 румбів. Виділяють бейдевінт повний 60-80 градусів і крутий менше 60 градусів. Тьомик, певно, прямував до туалету, одначе, знаходячись у напівпритомному стані, переплутав двері і зайшов в одну із секцій тридверної шафи для одягу. Я хотів йому щось сказати, але забув, а поки згадував. З шафи донеслося приглушене дзюрчання. Я поголі приходив до тями і роззирався нам круги. Кімната крутилась і розпливалася, одначе на підлозі акурат біля ліжка я примітив посадочні талони на літак і багажну квитанцію. Нутром, відчувши, що недбало розкидані папірці можуть полегшити розгадку таємниць минулої ночі, я простягнув руку і підніс їх до очей, на якусь мить затримавши погляд на паркеті. Посадочних талонів було шість. Два з них видані на мене і мого напарника, решта на невідомих суб'єктів з іспанськими іменами та прізвищами. Всі білети на рейс «Ліма-Київ» з пересадкою в Мадриді. Я також спостеріг, що прізвище в усіх чотирьох перуанців було одне й те ж саме. Відрізнялись тільки імена два жіночих і два чоловічих. Огляд квитанції та повторне обстеження підлоги дещо прояснили ситуацію. По перше, я впізнав візерунок паркету. Вмить підлога, шафа та годинник напрочуд чітко проступили у пам'яті, і я розкомекав, що знаходжусь у вітальні Артемової квартири. «Значить, ми у Києві», – справедливо відмітив про себе. «По-друге, я зрозумів, незалежно від того, що з нами трапилося, сталося все це не вчора, а точніше не тільки вчора, оскільки на посадочних талонах стояла дата 13 травня, а електронне табло часоміра – Показало, що сьогодні неділя, 16 травня. Отож, якщо вірити Артемовому годиннику, минуло вже три дні відтоді, як ми перелетіли в Україну, і цілих п'ять днів з того часу, як ми почали квасити в Перу, обминаючи рішення справедливого Паруанського суду і наше благополучне звільнення. Жодного з цих днів я навіть приблизно не пам'ятав. По третє, окрім загадкових пасажирів Артемового Сенця, вирваного живцем керма та провалів у пам'яті, була ще одна річ, яка з невідомих причин схвилювала мене найбільше, а саме багажна квитанція. Згідно інформації, зазначені на багажному купоні. Ми везли в літаку якусь загадкову штукенцію, яку я описав, а я відразу розпізнав свій почерк на бланку, як морзік, і за перевезення якої довелося викласти 2,5 тисячі американських доларів. Примітка, спеціальний багаж, переважно негабаритний, крихкий, чи вибухонебезпечний вантаж, який транспортують у літаках в окремих контейнерах.